83. Bocvanában jártam, néhány napot tegel, és májkal töltöttem. Vágyottam utánuk, fizikai szükségét éreztem, hogy elmenjek Michael barangolni, hogy még egyszer tígyébe hajthassam a fejem, beszélgessünk és biztonságban érezzem magam, hogy otthon érezzem magam. 2015. év vége. Beavattam őket a Bizalmamba, Meséltem nekik a szorongással vívott csatáimról. A tábor tűznél üldögéltünk, ahol mindig a legjobb megbeszélni az ilyen dolgokat. Elmondtam nekik, hogy nemrég találtam néhány megoldást, ami valahogy működik. Szóval volt remény. Például a terápia. Vili javaslatát követtem, és bár nem találtam olyan terapeutát, akit szerettem volna, de néhány emberrel való beszélgetés hatására nyitottam a lehetőségek felé. Az egyik terapeuta azt mondta könnyedén, hogy egyértelműen posztraumás stresszben szenvedek, ami pontosnak tűnt. Úgy gondoltam, ezzel elindultam a helyes irányba. A másik, ami a jelek szerint bevált, a meditáció volt. Lecsendesítette száguldozó elmémet, és bizonyos fokú nyugalmat is hozott. Nem szoktam imádkozni. Továbbra is a természet az én istenem, de a legrosszabb pillanataimban lehúnytam a szemem és elcsendesedtem. Néha segítséget is kértem, már abban sohasem voltam biztos, hogy kitől. Néha-néha éreztem a válasz jelenlétét. A pszichedellikus szerek is jót tettek. Az évek során szórakozásból kísérleteztem velük, de most már terápiáson, gyógyászati célra használtam őket. Nem csak azt tették lehetővé, hogy egy időre elmeneküljek a valóság elől, hanem azt is, hogy újra értelmezzem a valóságot. Ezeknek az anyagoknak a hatása alatt képes voltam elengedni a merev előítéleteket, meglátni, hogy létezik egy másik világ az erősen tompított érzékszerveimen túl, egy olyan világ, amely ugyanolyan valóságos, és kétszer olyan gyönyörű. Egy világ, amelyben nincsen vörösköd, Nincs a vörösködött kergetni, csak az igazság van. Miután elmúlt a pszichedelikus szerek hatása, megmaradtak az emlékeim arról a világról. Nem csak az van, ami itt van. Minden nagy látnok és filozófus azt mondja, hogy a mindennapi életünk illúzió. Mindig is éreztem ennek az igazságát. De milyen megnyugtató volt, hogy miután elrákcsáltam egy gombát, vagy a jahuaszkát ittam, a saját bőrömön tapasztaltam meg mindezt. A leghatékonyabb gyógymód a munka volt. Segíteni másokon, jót tenni a világban, inkább kifelé nézni, mint befelé. Ez volt az út. Afrika és az Invictus már régóta a szívemhez legközelebb álló ügyek voltak. De most mélyebbre akartam merülni. Az elmúlt egy évben beszéltem helikopterpilótákkal, állatorvosokkal, vadőrökkel, és mindannyian azt mondták, hogy háború zajlik, háború a bolygó megmentéséért. Háború, azt mondjátok? Engem is vegyetek be. Csak hogy van egy kis probléma, Villi. Azt mondta, Afrika az ő asztala, és joga volt ezt mondani, vagy úgy érezni, hogy joga van hozzá, mert ő az örökös. Mindig is módjában állt vétót emelni velem szemben, és minden szándéka megvolt rá, hogy éljen ezzel a vétójoggal, hogy visszaéljen vele. Volt néhány komolyabb veszekedésünk emiatt. Meséltem Tícsnek és mike -nak. Egy napon majdnem összevesztünk a gyerekkori barátaink, Emily és Hike fiai előtt. Az egyik fiú megkérdezte, miért nem dolgozhattok mindketten Afrikáért. Véli erre dührolmot kapott, neki esett a fiúnak, amiért ilyen javaslatot merészel tenni. Mert az orszarvuk az elefántok az enyém. Az egész annyira nyilvánvaló volt. Kevésbé érdekelte, hogy megtalálja a célját vagy a szenvedélyét, mint az, hogy megnyerje kettünk életre szóló versenyét. Több heves vita során kiderült, hogy Vili neheztelt rám, amikor az északi sarkra mentem. Megalázónak érezte, hogy nem őt hívták meg. Ugyanakkor azt is mondta, gálánsan félreállt, és megengedte, hogy elmenjek, Sőt, ő engedélyezte a sebesült katonákkal végzett munkámat is. Átengedtem neked a veteránokat. Te miért nem engeded át nekem az afrikai elefántokat és orszarvukat? Elpanaszoltam Tícsnek és Mike-nak, hogy végre láttam az utamat. Végre rátaláltam arra, ami betöltheti a katonáskodás után, a szívemben keletkezett űrt, sőt, még annál is inkább fenntartható, és Vili az utamban állt. Megdöbbentek. Ne add fel! biztattak. Van hely Afrikában mindkettőtöknek, és mindkettőtökre szükség van. Így hát az ő bátorításukkal négy hónapos tényfeltáró útra indultam, hogy megismerjem az elefántcsont háború igazságát. Botswana, Namíbia, Tanzánia, Dél-Afrika. Elmentem a Krüger nemzeti parkba, egy hatalmas izrael nagyságú száraz és kopár térségbe. Az orvadászok elleni háborúban a Krüger számított az abszolút frontvonalnak. A fekete és fehér orszarvúk állománya megcsappont, a kínai és vietnámi bűnszövetkezetek által pénzelt orvadászok seregei miatt. Egy orszarvú szarváért óriási összegeket fizettek, így minden egyes letartóztatott orvadász után öt újabb állt készen arra, hogy a helyébe lépjen. A fekete orszarvuk ritkábbak. Ezért értékesebbek, és veszélyesebbek is. Mint növényevők, a bokrokról szedik össze táplálékukat, sűrű bozótosokban élnek, és a nyomukba szegődni egyenlő lehet a halálos ítélet aláírásával. Nem tudják, hogy azért vagy ott, hogy segíts. Néhányszor már megtámadtak, és szerencsém volt, hogy megúsztam anélkül, hogy felnyársaltak volna. TIP Mindig nézd meg, hol van a legközelebbi faág, mert lehet, hogy fel kell ugranod rá. Voltak barátaim, akik nem jártak szerencsével. A fehér orszarvuk szelidebbek, és több is van belőlük, de lehet, hogy a szelítségük miatt már nem sokáig lesznek ennyien. Mivel legelésznek, nyílt füves térségeken élnek, könnyebb észrevenni és lelőni őket. Számtalan orvadász elleni járőrözésen vettem részt. A krügerben több napon át mindig megkésve érkeztünk. Legalább negyven szétlőtt orszarvú tetemet láttam. Mint megtudtam, Dél-Afrika más részein az orvadászok nem mindig lőtték le az orszarvúakat, a lövedékek drágák, és a lövésekkel elárulták volna a helyüket, ezért az orszarvúakat nyugtatóval elkábították, majd megfosztották a szarvuktól, amíg aludtak. Az állat így szinte harc nélkül ébredt fel, majd elbotorkált a bozútba meghalni. Egy hosszú műtétnél segítkeztem egy reménynevű orszarvú arcának helyreállításáért, amikor összefoltozták a szarvát egykor befogadó testürek kártyáit, Az eset engem és a sebészi csapat valamennyi tagját traumatizálta. Azon tűnődtünk, vajon ez volt-e a legjobb, amit szegény orszarvú lányért tehettünk. Olyan nagy fájdalmai voltak, de egyszerűen nem tudtuk elengedni.